Prea curând au tăcut clopotele la asfinții de seară, exilându-și sunetele prin inimpustii. Prea curând ai părăsit mănăstirea sufletului meu, acum când te așteptam ca pe un zeu. Poate au amuțit și vânturile, braț la braț cu pietrele, și prea curând s-a stins focul din vatră, Ai uitat să mai spui. Mă iartă. Căci clipe vin, iubiri se duc, Mă voi rătăce din nou în amintiri Despre ce-ar fi putut fi cu sinfonia lor trase peste inima noastră, Cu pictura marii înghițindu le valurile, Cu diminețele regăsite printre zei, Te mai aștept. Am făcut un los din așteptare. Iubita mea ce